Seguimos con las Jornadas de Puertas Abiertas en Irola y Ratia, en el, el 107.5 de la FM <ríe> y en irolairratia.org. He dicho 97.0 de la FM por culpa de nuestro siguiente invitado, que emite en su programa Alerta Corría en la 97 y Ratia. Bienvenido Germán. Caixo. Caixo Germán. Es ¿Qué tal? Celan. Eh, jo so wei, gonbida pena lusatzagatik. Placerba tamen egotea. Eskerrik asko. Gaurkoan eh, Jardunaldi hauetan eh Jarramanek erantzun dugu ze, eh, bueno, eh alerta gorria irratsaioa eh, egiten dozue. Bai, eta entzuten ibili gara, egia esan, eh asko gustatzen zaiguzuen irratzaioa eta hor zabiltzate 1987an eh, emititzen, ala eh, emititzekotan edo ondinos gara hasi emititzen, eh, saltasun tekniko batzuk izaten ari garago, baina bueno, bai, hamendik astebira edo espero dugu oregotea jaiz, bueno, itxegindun dugu ja beraiekin eta ideia hori da. Mhm. Mm Bera la psicosarri parria, e, nordoan Bai, bo, bentsat logoa orde gote jarrita ikusiko dugu gertatzen da gero-gerokoa, ba, bueno, ideia hori da Bai e, Alanta guzti ere ja ilabete bat dara matzazue podcast bat emititzen, ezta? interneten Ez, e, gehi jo, hasi ginen e, Uda baino lehen Eh, lehenengo programak egite badara matxagu, amar programa eginda Egiten dugu aste biro, bai badara magu ia lau ia bete edo Lau ia bete edo Bai, edakita amara maika programa eginditugu Ia, ba, marcha hartuta, ja, remo hartuta eta... Bai, hasi ginen vale. korrika eta presaka hau da baino lehen Segui zen e, irailerako partea, ja, programa Finkatuta izatea barkatu eh, maila jotxagatik, mehagau edar kuenta barkatu <laughs> <laughs> ba, Klasiko bada, eh, denok egiten dugu danak hasten gara kulpeka <laughs> ba, <laughs> eta migra baxotzen eta dana eta <laughs> da baino lehen, egin genituen programa bi pizkador, korrigataprezaka eta presaka, ta, bueno, ba, programa badoa gorputxa hartzen Bai, nahi, egia esan nahiko, nire asko gustatzen zai bainera oso martxa hartzen da eta nabari, nabaritzen da Noritzena nah, niken biharekin entzuten do, no, esaterenan joagotu berriak dira, ez dira berriak. Hauek ez dira berriak. Hauek irrate egin dute eta gainera abaritzen da kalitatea. Bai, esari berriak irrate egiten. Bueno, e, alerta gorrian bagauez la pertsona, ni berria naiz irrate egiten, eh beste hirura galdes aurretik eh egin dute Programa bat orain dela hogei urte edo eta beste biba portuko matadero lokalean e, Begon dira, e, podcast bitarten e, irratxa jo batzuk egiten, horun Honean inguruan bestek zerbait dakite, ni berria naiz. Nah. Baina, bueno, egia izan da, pertsona, serio agaren ez Programa bat, e, formatoa, sarreira, actualitatea, internacionalitatea tala e, Parte de lucha obrera o sea, saiatzen gara, alik eta formaltasunez gehienez egiten. Bai, e, nabari da, gainera, e, egunerokoari eta e, borroka sozialehi eta politikoei heltzen diezula eta gainera seriotasunez. Eta e, jendea guen bidatzen dozuela, jendearekin hitz egiten dozuela, ez da, ez da, bakarrik zoeoen agotzen, txutea. Ez, oza, eee... Bueno, irratiaren, podcastaren helburua, oza, badira, bi... Eskerraldeko eh, eh, Arazo, sozialei eta Elaboralei eh, Na esetzen eh, da mm, Ahotza emote Ahotza emoteaz, ikusten genuen Eskerraldean, ez egoela Ezer, alde honetatik Ez eridatxita Ez uinetan Ez interneten Eta, bueno, hortik sortu zen e, Kontuaz, ez E, Langillo nahotxa esegoen ino en Eskerraldean, e, Deskabetu honen nahotxa esegoen, Arasua dituen jendearen nahotxa esegoen inoen, eta horti sortu zen e, ideia, eta gara, iru atal ditu programa nola baita esateko, eta zaitzen gara, e, ba ien de haría ho txapatan, o sea, da araso sozial eta laboral, bueno, edosein. Eskerraldeko edosein araso sozial eta laboralari ba ahotsa motea, gara harremanak izaten ba bituzten aitutzen langileekin edo e, kaleratxeekin kalera edo hain edo hainbat araso esberdineekin. Ordan ikusten da hor badaukasola, em eh... Oso eh, alde baten edo beintzat hori lehen eh, ikutu duzu hor eh, Baukasula hainbat atal eta bata da la internacionala sarrerasak. Orduan Baukasula perfil eh, lokal bat, bueno, lokala edo eskerraldekoa, ba, eh? Esan desa, esan den genezak edo ez, ez da oso lokala, oso populazio handiko hainbat herri eta hiri ikutzen dituena. Bai, behi hasiera batetik da, o sea, centrado eskerraldean. Eskerraldeko garelako baina kontuan izan da o sea, txaldea. Mea alboko eskualdea dela eta bai kontuan hartzen dugula, edo Bilbo ondia beba, egon gara Bilbo en elkarizketak egite, Bilbo goiendearekin egon gara remanetan, o eza, ez gara lotxen zuilik eskerraldekoa oh, eskerraldeko garen ez es gara tuko gara zuilik barakaldo portugaletes, estata santurtxin. Es, o sea, kontuan izan da hori dela gure non labete san, lan egiteko eremua, baina, bueno, mugi gaitezke eskerraldetik eskerraldetik bilbora joan algarra bilboko jendea eta juten eskerraldera baina bilbokoa joan gaituzke bilbora Edo zer gertatzen eta hilatiroakide <risa> <risa> mala leche, zaz Bae, oso radiala bera, eh? bilbon oso radiala <risa> <risa> eskertzen dute hamenin negon izan aldizatea eza inbestia antzadenez bai gai lokal hauek ikutzen dituzunan gainera E, proletargoaren e, ikuspuntutik bai, borroka proletargoak e, oza, proletargoaren borrokak eta e, esaten dozue ba, arazoak e, pasatzen dituen pertsonak e, langabezian daudenak eta bar seguna referentziak eta gaiago ejorratzerakoan, e, zeintzuk esaten dira seguna referentzia, nore gana jotzen dozue? Zuzenean pertsona horren <tos> esan dut, bilatzen dozue, jakin izan don nira usokide bat, eh, langabesean geratu dala, horren jotzen dut, edo sindikatu batekin kontaktuan jartzen nahi ze bazdakit, in, e, ba inkesta batzuk egin dituelako, edo batazbestekoak atrarretu dituelako, e, edo zelan egiten dozue lan hori, alde zaurretikoa. Zaiatzen gara, e, Zuzenean egiten, beze, arlo laboralean, langilekin, zen hartatzen da, normalean, barkatu, jodut berriro maia, los nervios del directo, e, jasin da kontua, ba, askotan langilekin, harremanetan jartxego, orduan, norrekin jarri bargari harremanetan. ba, sindikatu ekin zen, normalean arazoa dagoenean, reba bat deitzen du norbait, norizaten da, normalean, ez da, una asamela autonoma de kurrela, oza, sindikatu bat dago erditik, orduan, ba, sindikatu batzuekin harremana izan dugu, ba, Sindikatu horrek horre langilekin jarri gara harremanetan ba, elkarrizketa bat egiteko orduan edo arazo bat jorratzeko orduan edo orain made, made santurtxine kaleratxe bat da hor erdiko lokan, ba, familiarekin jarri gara harremanetan, harreman zuzenean nahiago dugu, oza, alik eta harreman ez duena izaten eta zuzena, bai arlo sozialean eta laboralean, kontua da, arlo laboralean, ba, Orain arte, miak kasu kasugeienetan e, ba, sindikatuen enbidez edo kolektibo sozialen bidez izan dugu harremana. Esan dut, esan dut, esan dut, esan dut, esan dut, esan nahi dut, etxe gabetzea Familia hori etxe gabe... Ba, di bez, e, be, aurreko programan elkarizketu enuen e, jarri gara harremanetan, ba, mamarigako e, andra bat, el aroita urteko andra bat, ba, bai. kaleratu kalera nahi duteleko, zure nila bai. ja, jakinarean gainean egon gozarete, ba, harreman bai. bai. zuzen egon da, beste kontu batzuetan posible bada, ea, e, internazionalizma jorratzeko orduan. Ba, gai bat zuetan, e, ba, kolektibo internazionalistekin jartxe gara arremanetan, ba, beraiek konturren inguruan, zola e, egiteko programan, edo bestela ba, gehu guen enkabuz, biatzen dugu informazioa, kontraktatzen dugu interneten bide, zitsa egiten dugu esagutzen dugu jendearekin dearekin, baina, bueno, pitzka bat ikusteko konturren nondik norakoak. Bai, ikusten da, hor e, e, zuek, ekarpen e, bat egiten du sola eskerraldean, hor e, ba, mugimendu horri e, proletarguaren e, behar hoiei erantzuten eta e, orain arte uda horretako egoera horri erantzunte erantzuten, erantzuten dieten eragileen e, osasuna zelakoa da hau da eh sindikalismoaren osasuna eragileen bestelako osasuna zelakoa da osasuntzu dago e, indartzu dago bueno hau argita garbi Eskutsi nahi dut, nire eritzi pertsonala izango dalaz, irratian, honen inguruan, ez dugu estabeidatu ziurrenik, euneko unean, ados egon gogarera, lauro, baina esan dezaket hamein publiko ki, irratian egonda, eskerraldeko sasu eskerti hartara, ta ez dagoela, bere momenturik, honenean. Bueno. Eh. Nira buruz. Igual batzuk, eh, ez daude ados, baina nira buruz. E, puntualizazio bat egitearren, hau ez da izango gure ateirekin azkirengo jardunaldia, eta orduan duan e, urrengoetan ere e, beste irukideak etortzea izango dute, beraien e, iritzea moteko, inkluso maien inguru bat egiteko, eta denon artean itze egiteko, eskarraldeaz eta eta horrela jorratuko ditu gaiak bilbon ere. <gurra> ba, pospozik eguno diran, zene, bueno, esan behar dut gaur, ni amenagoela neu bakarrik, E, beste kide bat eta beste bat kolokan zegoen Etortxeko tamera kontua daba gaur eskerraldean e, Estibako langa ingurua mania zegoen ez Bailo handila grabatxera, blibli, blibli eta horrez egati azken orduko kontua izan da Ezien izan dilatorri, baina bueno, ideia esen Ni bakarrik gotea, amen ba, Estibako langiak borrukan daude Greba, que, greba de jaldieten eta horren jarraipenak itendu zua Bai, justo, eh, azte azkenean egin en un azken programa eh, Beraiekin Kalera tu dituzte un pertsona Bueno, kalera tu eh, Lan postura xartxego tarjeta eh, invalidatu diete Eta, bai, de facto Geratu ge, dira eh, kalera, kalera tu Eta, justo, gaur emania eh, zegoen eskerraldean eh, utik, eh, portura, ta, bueno, es usamen, Se estautik Santurtxiko portura Eta, bueno, reservatik Eta, que da uzamen Eta, con barxiren Eta, con barxiren nahi zuten hor egotea bai, ez da berri bai, gorrezko kontua. bai, bai, bai, detxo e, borrokatzeko moduzko dugu, eta hor <risa> daude, ba, agur bero bat beste bikide hoiei, bai, eta urren aber egoterik daukagun, eta entzuterik badaukaguia da e, e, astu baino lehen agor daukate puntuan e, etengabe podcasta bitartean non, non zaudete non entzun dezakegu zuen podcasta eee uff, hostia, zure egun barzin handera menesateko, eee eh iboxen e, e bitarte kontuada iboxen e Soilik lik e, doaini ordu izan aldiren solidaus dagit eh, labos programa baina bestela son clone alerta gorria jarrita orentsun desagugu programa gero facebookean telegram bitarte pues bueno, que has andado es que yo no tengo de esto ni puta idea bueno <raparrisa> <tose> Horska eta Eta, bueno, jarrituko dugu hemen apatxe gau entzuten bai, Eta, klasiko bat, klasiko, klasiko bat, bat Bai, e, internazionalismo hori dagukien ez e, Amerika Latinari begiratzen dozue Eta bakarrik Amerikarean edo beste nora begiratzen dozue Eta, posible bada, galdera honi erantzun baino lehen, oza sea, Kontatuko dugu pizkagat nola sortu zen, eta lau, hazi o sea, eran programa Idejas en eskerraldeko aktualitate politikoari buruz hitzegita, bueno, eskerraldea, Euskal Herriari buruz, eta gero e, parte lucha obreraren inguruan, kontuak e, ba, puntuak egitea. Da, Ezagite dela ugarren edo 5. programan sortu zen horun herdi solasaldi batean ba, pues hitzegin desakugu zure hitzegin desakegu kontu internazionalei buruz, hasi hitz egiten Irakoki Kolombiari buruz edo Chileri buruz, daean horun ba, pues, Hacemos una parte internacional Ahora aquí no es la hora de hablar Venga, aquí te lo digo, vay, venga A mano alza, venga, gustio, vale, vale Y que... ...es que no es el valle, está suerte en la... Unanimidad Consenso total de la leche De la leche Está bueno, que... ...que... ...pilpile andado de... ...en Gaya, que... ...es que en mi programa va ...Armenia, a Azerbaiyán en konfliktu ariburuz sibilgara ba agi go ba, konfliktu internazionalak 15ekin kontuak hartzegoak direla ba bueno saiatzen ba, ba, bueno, ba, gara jarratzen baden da nor borrokar e, gu da horren edo gatazka horretan eh zenbat herri alde sartzen rusia klaro, turkia ubestea rusia garo interesak ba, eh, kontu mamitsuada ta bueno badakigu Azkotan badiruri mundua bipolarizatua da gola, eta konflikto asko, geopolitikokit, estrategikokit, interes asko dituzte latxean. Zaiatzen gara gure ikuspegetik, horren ba, inguruko... Aldo Ador, ea ba. berda horretarako, eh? ostras, eldu diosue. Eh? Kurdistan, el, elzen diosue? Eh? Ondiño es gara horretan sartu, baina, bueno, hor... Egin dezako gurri ninguruko <risa> irratxa jo potolo luze eta konfliktibo bat. Zegaro, Kurdistan, Siria, bueno, Oregon aldira Irak, kontu asko. Irak, Irak Turquia, uh... ba, bueno, ba, ikurduen eta Sirian aldeko aldea ikusten da mundu maian batzu ba posina, posizionatu direla batzuen alde, beste batzu txu... Shiriaren aldetan hor badago kontu mamitsu bai. Taña, ta egiten tindrira gero alboratzeko, osea, bai, baina ja sait interesatzen alboratzeko saituztet eta hor utziko zaituztet kon elku lalai dana. Bai, o sea, oso, oso oso curiosa gertatzen dira. asko gustatu zitzaidan eh eh Portugaleteko gastetzaren e, eh er, erreketarien inguru inguruko irratzaioa zelan kontaktatu zenuten hainma e, jenderekin eta elkarrizketak eta dana, irudituzitza edan oso-oso gertukoa, bai, oso gertu tratatu zenutela gaia eta jendea eta dana, bai, elkarrezketak. Bona, bueno, eskenean portu naiz eta herrian dia izan, txikiak, eh, maskok ezagutzen gara, elkar, bueno, portu repelega, eh, guztiok ezagutzen gara, orduan eh, programa egiteko orduan, konduan izan da, irratiko kide batzuk, eh, gaztetxeko asanbladako kideak direla baita, behar dune, erraza izan zen, harremana eh, eta kontaktua egitea. Eta tratua, bai? hori ere no. er asko guztatu zitzea. Eta eh. tratua, eh, gaztetxetik aparte, bat tratua aspalditik dut, pote bat, dueste pote bat, mani bat, ez dakizet, gara, azkenean, eh, gauza asko sartzen dira tartetik, ez bakarrike politika. Horran ba, e, faltako zan, lata irek, eh, irek erearen ez. Eh, ba, garo, garo, garo. Hori. Bueno, tamen dike irolako kidei edo bilboko edo zinko lehi egiten diogu lusapena, nahi dutenean eh, portugaleteko merkatura juteko eta parte alizateko. Zer, eh, ez dut ipatu baina programaren beste kontu bat, da, la, publikoa joan daite, egin ditu amara maike ratxaio eta laupa bosalditan jendea gondar. Ori Racha <muchas> y Anxute Y en de arijartxendigo un microbat Bere buruta penak Botatxeko No es como una historia como Estos programas Profesionales de la pseudoizquierda Que hacen en la tele, vaya bueno Anxeko ser, vai <risa> Bueno, gureako gure beadira Hombre, ascos, ascos Irrati libre ascoso beada beti Es diz que Un Hau lako iragarkiko mertzealak, ez dizkiu jarriko eh, mosali, ez diz... Itzin desatela libre. Bai, bai, bai, bai, xa gizandesala... Horretrako dira errati libreak. Bai. <risa> en el corazon dirala Te la puedes encontrar Cuando haya pasado de vueltas El dial Ha pasado Muchos años otros actos que pasarán Seguimos en Irola Irratia 107.5 de la FM en Bilbo. Jarraitzen dugu amen jarramanekin, alerta gorria irratzaioan joan, podcasta podkasta, amendik aste gutxitara larago bai, eta masazpo irratian, Bilbo, bai, naiz eta eskerraletik datozen. Bai, eh, erratutaz banago, eh, erries berdinatetik, zu repelegatik, Bai, bai, sextau... Mm... Ez, kide guztio gara errepelega eta portugaletekoak, naiz eta errantza joa eskerra aldeko bai. eh, gara izan, kide guztio errepe eta portugaletekoak gara. Errepe eta portugaletea. Bai, bai, bai. bai, bai, bai. <risa> Nez, eta errepelega soritzarrez portugaleteko gara izan, juridikoki. Santurtzira <risa> itzuru nahiko zenuketea. <risa> Bueno, ikusitan re... hola ibigaren azken nirurogeita masortxil arogeita pikurta portugaleterekin igual ez dago egeizkio gongo Edo repelega independiente? Bueno, bueno posible, republika izango bagina igual bai eh, Republika independiente, repelega, bale, bale Hau vale. klasiko bada Euskal Herrian Bai, bai, bai Bai, gure adenean jartzan dana eh, Egin zenuten duela baitare aste batzuk eh, gerratza jo bat E, nola zan austron, ez? Bai, austrol... Austrol, austrol, hori da, elerekin trokeleria bat e, greban jarri zana. Egin zenuten jarraipen bat, oren artikutu ditugune hainbat e, faktorekin, hau da, gertukoa, e, langilari arien borroka, eta, e, kasu honetan greba bat, dala, langilari arien partetik e, borroka egiteko mm, az dakite, armarik... E, potentenetako bat, horren jarraipen egin zenuten eta horren inguruko irratzaio bat egin zenuten. Zelako bai, izan zaune irratza jo bat? Oza, programaren txateta neuretza pertsonaak izan da e, jorratu dugun gairik e, sentiberen aria da, horazkenean e, reban jarri zirenean amagos pertsona, fazera matene u, iruia beteko bratu bari lanean egin E, alde saurretik e, jabeak ezien ordaindu pasen urteko hainbat no, mina Hai, Enpargatu, esan dozu, hiru hilabete egon zila korbatu gare hasi e, baino baina lehenago? Bai Ah, bale, bale Claro, eta hor txe biltzaten, eta garo, azken langilone, azken txapagat ja, Triste da esatago, baina eskomo Hainbat neurri hartu alditugu langilok lehenago Greba, izan daiteke lehenengo aukera, baina bueno hau beketa bizuten azken aukera izatea. Eta azken aukera izan da, egon ziren hilabeteak lanean. A, e, jakinda aurreko urtean, e, oren diño zeukatela nomina batxuko bratzeko, e, zertarako. Jabeak ezateko e, gainera hau, bitxe izan ze, egon ginen, nengo aldia beraiekin, e, elkarrizketa egin ostean, e, deitu zituzten grebalarien bikide, Igo e oficineetara eta jitxizine gona karta de despido Ka, Gere bane gonda Ba, gere bane gonda eta gu gu hor gu, grabatzen Ta, bueno, ba, bueno Ba, itxeguen beraiekin, hartu benueen hor pote bat, si garrotxueet Eta jarro pertsunalean beraiekin berbagin, eta, bueno, ba Itxeguen gara guzuen eh, kontuenean inguruan Karo, baina jakinda empresa Jarritxen duela, diru di aira basten, El, el, el, itxarmen bat zeukatela datorren urteko maiatxar arte gongo zirela erean eta nagusiak ez duela bere itxabete Hombre, que raro un empresario que no gumbela palabra oh, ongi etorri, ongi etorri txude kapitaliz marabilloso bai. eta hor zeuden, amabos familia amabos langile pues con un brazo delante y otro detraz ino ba minasin kora bako bai. itxa bere kasuan, bakoitza itxa koratu barik eh, suposatzen duenarekin eh enpreserirentzat eh langileen suposatzen duena mespretzatuz eta gainera kejatzen kejatzen dana kaleratuz eta kalegorrian utzita atzetik beste langileren bat etorriko delako edo suposatzen delako beste langileren bat etorriko etorriko dela baldintza hauek hau da, iruilabete pasako pasako baditu kopuratuz gabe onartuko dauela. Edosen kaustikaa izan da. Humeak izan da, dependen, de, dependentzia duen pertsonaren bat batetxean izan da, da nadalakoa. Hombre, gorri-gorrian egonda azkenean edin oso gosteaz. Apada hau edo eseris izatea eskuan. Egia izan da, oza, kasu honetan, e, langilekin berbagin ostean egusten zuten, oza, enpresa ziren ogeita amarrez, ogeita langile. Amabot joan, oz ziren, bueno, bada euskalean. Ba, uste dute beste amabostak. Bek kalam bugatuko dutela, ziren mejabearen e, ideia bada enpresa Finikit diruarekin e, geratzea ta, ta posible bada fogasak ordaintzea ta berakez ordaintzea eh e, ser, baina bitxia kontuen inguruan izan zen, ez da gizu, 6. edo 7. programa beraiekin e, telefonoekin genuela harremana e, teléfonos non dago empresago e Campillo en eh, Gaiartan Gaiartan. Ta, greban zeuden eh, langileak gidatzi xieten eh, enpresan enpresa zeuden langileekin segaro, ze Ose, greba egin zuten erabaki zutelako asamblea bateania uneko unean greba gita, zergatatu zen. 15 ba, egin zutela greba eta 16 lanean la, jarretsin zuten lauya. Enpresaren erdia askiro luchak sirela. Ta eh, programan ba idatzi zuten eh, karta bat gutun edo gutun bat, bat eskiro lehi ta, ta, o sea, bukatu genuen e, programako lauki deokiaia e, negartantetan izan zen nire txako e, amar programa edo amai kate programetan e, mo, bitxina loke lo, lo maz matokau man txutea ia berroi eta ia iruroi urteko e, pertsona batek izatxitako kontuat bere e, kidea hartutako moduan e, urteak eman dituzte la hor lanean eta asken txampan hor botata gustea kolia bat moduan hasi zi pero te jodes bai suso escalera amaos amaollo marrodera escalera suso esgrèbara suso lankidea gara harreman eh, astu daukagu baina kasu eingo dit eh, alerta gorrean erratzaioa rpl bati datorren eh, lau, lauki hauek zu lankidea izanda es ba lasisa sen baskadura esker... eta penuras bai. baina bai ba eskerrak sue sadutela men bai, eskerrak bai norbetek bosera bo, bo, bo, gaiu lan egiten dauela eta eskertu zuten pilo bat zeren, gara, basera maten hor e, joan ginen, iraian berekin berroa egitera hazi hmm. ziren greba egiten erakita guztuaren no geita bederatxit edo geita marrean Baur dike zen, ia, pasatua es el correo, es de ella ese. El correo, ese, eh. Jol, el correo es. Joder, Vocento, es <laughs> algo raro. Es da Vocento ez dauka ba, langilerik helago kontu eta lao. Bai, igual piquete egiten bada, bai. Vocento riguroso, riguroso. Ba, ba. Jo, ba, gaurkos, bai. Jo, va gaurkoz, bai gaurkoz amen utziko dugu, bai, eh, aberu hurrengorako beste kideak hurbiltzen direne eta egiten dugun hamen mai bat. Bai, baloratzeko zelan dagoen eskerraldeko mugimendor iraultzaia erdanak adoz gauden Bai, igual baten batek esaten du oso dagoela eta hor gaudela apunto irabazteko Gara, bai, claro, bueno, agora ziko da ez dagoela Egon, egon, egon, egon daitek, edo ez <risa> Bai, bitartean e, galdera, zer faltatu izan zegu hor galdetzea? zer faltadamena, zer bota nahi dozu Ba igual, harlo pertsonara ayudanda, ba animuko nola gauden, ba, ba gaude pos, posik, irolatik internete bidez beruagin dugulako eta gaur hemen gaude eh, bilboko beste irrati libraarekin harreman eta ganegon garelako harreman eh, haizan ditugu hainbat ba langilekin eh, teknologien bidez, ba, gurekin harremanetan jarri dira, san ezbaskertzen dutela egindako lana, eta programa eskerraldean, ba, nahiko txun txuten dela, kozulik ez, eskerraldean, bilbon, lagunak ditute programa jarraitzen dutela, dutenek. Ba, men daukagu, bai, alerta gorri joan, gaurko joan, dugu, mila esker jerman, eta urrengor arte. Urrengor arte zehu egit, eta eskerik asko. Bueno, la música que estáis escuchando de fondo, a ver si lo digo bien y no destrozo las esqueras, es un recopilatorio de música libre de Charrasca, música tal de Lokalak, Amarurce, Amedchak, Autogestionachen, ¿lo he dicho bien? Charrasca, esto es lo que estamos escuchando.